Розділ сімнадцятий. Сьогодні вночі таємниця от, от розплутається. З трепетним серцем підпливав я до острова. І чим ближче підпливав, тим більше трепетало моє серце. Живий чи не живий? Живий чи не живий? І раптом радість шаленим криком забулькотіла в моєму горлі, як вода в закипілому чайнику. Ого-го-го! Я побачив його. Живісінький і цілісінький стояв мій друзяка-кукурузяка на березі, виткнувши із кущів голову і радісно усміхався мені. Тільки ніс у нього був облуплений, і праву щуку навскоси перетинала свіжа подряпина. Але що таке подряпина на щоці такого геройського хлопця, як кукуруза? Ніщо. Коли я пристав до берега, мені хотілося кинутись і обняти його на радощах. Але я стримався. Я тільки штурхонув його в плече і спитав. «Ну як? Як ти?» «Нічого!» – ляснув він мене по животу і одразу додав, взявшися рукою за щоку і похитуючи головою. «Тут таке було! о. «Що?» – спитав я, ніби нічого і не підозрював. «Ти все одно не повіриш, подумай, що я брешу». Ну, шпигуни на мене напали вночі. От тобі й ну. Бився я, так бився, як ніколи в житті, думав, що загину. Ось, бачиш? Він ткнув пальцем у подряпину на щоці, тоді задер сорочку і показав синець на ребрах. Ну, ну, нетерпляче спитав я. Як же воно було? Пожди, я все по порядку. І кукуруза почав розказувати мені те, що ви вже знаєте. Коли ж він дійшов до трагічного опису бійки з незнайомців, як він брикнув ногами, як незнайомець упав на нього і почав дряпатися, у мене в животі раптом щось засміялося, пролоскотіло в горлі і вирвалося з рота коротким гигиком. <кій> кукуруза ображено хмикнув. «Ти що, дурний?» Тобі, звичайно, смішки. Попробував бити. Ану, повтори ще раз, як воно було, отабійка, попросив я. Кукурузо повторив. Я покивав головою, зіткнув і сказав. То був я. Кукурузо вирічився на мене. Це точно був я. Дивись. Я закотив халошу і показав на нозі під коліном здоровенний синець. Твоя робота. І я розказав усе, що трапилося зі мною цієї ночі. Кукуруза тільки кліпав очима. То, виходить, що то, що то билися ми з тобою, а мені ж здалося, що був хтось такий здоровенницький. А мені думаєш, ні, просто велетень. Ми глянули один на одного і раптом як зарегочемо. Оце здорово, оце-то так. І як я міг не пізнати тебе, а я, хоч би слово сказав. А ти з чого, як води в рот набрав? з переляку. А незнайомець, значить, і не вилазив з човна? Не вилазив. А де ж він потім дівся? Зник десь, поїхав. Я на дерево переляку видряпався, цю ніч на гілці, як мав попросидів, аж до світання, і очей не стулив. Оце тільки як розвиднілось, униз спустився, то задрімав трохи. А чого він приїжджав, як ти думаєш? А я знаю, не в гості до мене в усякому разі. А ти чув, як у воду шубовснуло щось? Чув, звичайно. У мене аж у животі тенькнуло. Може, то когось утопили, а? Хто його знає? Так може... Цить! Кукуруза раптом схопив мене за руку. Пригнись! Ще не знаючи, в чому справа, я слухняно пригнувся. «Диви!» – прошепотів кукуруза. На плесо виплив човен. У ньому сидів книж. Човен плив тим самим курсом, що й незнайомець уночі. Обігнув острів і зник за прибережними кущами. Ми кинулися в траву і поповзом туди. За тими кущами острів Кінчався. Нікого там не було. Книж проплив мимо. «У човен!» Ми сіртонулися до плоскодонки. Кукурузов раз спинився. «Взять рушницю! Не треба!» – прохопився, я потім додав. «Ніколи!» Ми сіли в човна і почали огинати острів, наближаючись до того місця, де вночі зник незнайомець. І хоч зараз був ранок і світило сонце, серця в нас билися тривожно – ми не знали, що нас жде там, за кущами, а що як дійсно щось жахливе. За кущами починалася вузенька стружка, а навкруги – щільні очерети. Шлях був один. Ми в'їхали в стружку. Стружка була вузька, але майже рівна і нікуди не звертала. Незабаром ми випливли на невелике плесо і побачили острів. Я здивовано глянув на кукурузу. То був високий острів, Ондой Бурмилів корінь, президенція, якраз край берега. Я й не знав, що цією стружкою можна втрапити до високого острова і що він так близько. Ми завжди добиралися до високого острова іншим шляхом. Ми обережно підпливали до берега. Попід берегом стояло два човни. З-за корення лунали добре чутні голоси Книша й Бурмила. Їх не було видно Вони, мабуть, сиділи біля вогнища Курився синій димок Нехорошо це До Кірлова говорив Бурмило Нехорошо Сивіть уже, нехорошо Моральний кодекс Найшовся мені А ятери вночі хто ставить? Та що ти Двічко ятерків якихось гнилих Ледь живеньких Туди риба найде Щоб я Бога не бачив Нічого-нічого, за це теж радянська власть по голівці не гладить Але ж так тож зовсім інше Ну, якщо ти така цяця, то качай отсюду, не мішайся, щоб я тебе тут і не бачив Сьогодні вночі я це зроблю, і квит, дивись мені Та гаразд дуже. тільки хоч зараз йди звідси, бо наїдуть оті юнати з стариком Кому це нужно? Я схопився за весло. Гребімо звідси, він зараз пливтиме. Добре, що човни наші в обидва боки однакові, що носом пливти, що кормою. Корма теж загострена. А то б ми не розвернулися вузько. Та й не встигли б. А так натиснули ми і заднім ходом у стружку чимдуш до острова переекзаменовки. І тільки вже, як добряче замаскували човна в очеретах по-під берегом свого острова, отхекались і прийшли до тями. «Так оон воно що! Значить, то вночі Бурмило був, ятери ставив, а ми трохи не повбивали один одного. Але що ж сьогодні вночі робитиме книж на високому острові, що навіть Бурмило його отговорював? Певно ж, не в цурки палки гулятиметься». А може він хоче глобус викрасти і за кордон передати? Каже кукуруза. А він хіба секретний? А що ж ти думав, може й секретний? У всякому разі, крім Глобулусу, на цьому острові красти нічого. не жабів же. Невже Глобулус? І раптом я згадав. Це було місяців півтора тому. Я поїхав з мамою на базар. Вона просила помогти підвести їй кошики. Базар у нас у райцентрі, 12 кілометрів від села. Раніше туди човнами по річці їздили, а тепер більше на велосипедах. Швидше. Поїхали ми. Мама на Україні, я на своєму орльонку. Не люблю я базарів, та що поробиш? Одвіз я кошики, збираюся назад їхати, і тут бачу книшиха. Торгую у ряду, де продають насіння, сушені трави та різні спеції. На дошку рундука, за яким вона стоїть, пришпилено портрет космонавта Поповича. Добре поставленим базарним голосом книшиха вигукує. А кому любулі, кому любулі, 20 копійок пучечок, кому любулі, чисто любуля, 100% вітамінів, усі вітаміни А, Б, В, Г, Д, більш не купите ніде, навелись, у кого гроші завелись. Її оточують покупці. Торгівля йде повним ходом. Як чайок заварювать, пояснює книжиха якийсь молодиці. От бешихи крепко домагає, от перестріту, от... Шепче щось молодиці на вухо. Ну, здивовано-радісно каже молодиця. Дайте три пучечки. Уступили б трохи, тьотю, дорого, торгується інша молодиця. Дорого, мило, дешево, гнило, моя дорогенька. Не можу менше. І вже книжиха замакітрює голову якійсь літній дачниці. Можна й у борщ? Смакота. Беріть, дама, не пошкодуєте. Чоловік вам ноги цілуватиме. І знову завелася голосу. А ну, водорість! «Цілюща водорізь для всього! Смачна приправа для холодного і гарячого! Можна в чай, можна в горілку, можна сушити, можна варити, можна для дальньої дороги! Їжа космонавтів!» Тицнула відстовбочним великим пальцем угору на портрет Поповича. «Тридцять копійок пучок! Український женьшень!» Покупці посміхалися, але брали. Я придивився, чим вона торгує. То були пучечки якоїсь сушеної трави, а може і справді водорості. Але те, що це не Глобулус, і сумніву не було. Глобулус же, як казав Фарадеєвич, мікроскопічна одноклітинна водорість, і мати такий вигляд не міг аж ніяк. Розказав я тоді про це Яві. Подивувалися ми за повзятливості і базарному талантові кнешихи, от людей обдурює зміюка. А потім і забули. Чим тільки не торгують на тих базарах. Це ж тобі не в магазині. А тепер я згадав. Може, і справді книж на глобулус зазіхає? Висякому разі, рішуче сказав кукурузо, ти собі як хочеш, а я сьогодні вночі. Кукурузу не договорив. Раптом з плеса долинула дзвінка пісня. Пусть всегда будет солнце, Пусть всегда будет небо, Пусть всегда будет мама, Пусть всегда буду я.